Plentzian, Bizkaian sortu zen Alfonso etxegarai mila behatziunta berrogeita hemezorttzan. Etan, sartu zen gazeetan eta hirurogeita hemezorttzan iparraldera iihhe egin behar izan zuen. Estatu Frantsesak ekuadorrera deportatu zuen eta han espainiar zerbitzu sekretuek baitu eta torturatu zuten laurogeita seiian. Haste batez egontzen desagerturik eta ondotik saotomera eraman zuten eta gerostik, han bizi da. Euskal Herriak bizi duen egoera berri ontan, eta etaren desegitearen ondotik, Alfontzok berak ere, bere gogoetak plazaratzearen beharra, izan duela esplikatu digu, Christian Etxaluz bikotekideak. Bai, hori da, susen liburu horren um, ardatza, da, bueno, baluke beti uh, gehitzeko, en? Eh? Baina uh, gogoeta batzuk dira, nun... Uh, Nuen e, jokinek egiten duen bezala bere barnekoa botsak egiten diren, bai, bere historia kontatzen du, justifikatzen ere, egiten ahalaiken, e, hasirena bere umeden boan, eta horiek bizitak kontatzen ditu, e, nola jo egiten zen bere, bere aitona erremisioen bila e, bat ere ezautu gabekoa, Gero, uh, uh, ordean bere hor uh, nola senditu den, uh, senditu den behartua uh, uh, guduan sartzeko uh, eta eta uh, uh, badira gauza biziki unkigarriak ere uh, man dezagun uh, zer den ikustea zuk hil egin duzuna Hola, uh, Ilotza ikustea. Eh? Badira, olako gauza txiki batzuk, inoiz, inon, nik irakurri ez nintuenak. Ez gure munduan, ez eta beste munduan ez naiz gure handia, baina dira gauza oso bereziak. Ulertza, ulertarazten duena, uh, historian uh, sartuak girela, baina historia handian. Ez dela dena txurie dobeltz. Balago hor, frente bat, eta frentea da e, bestaldekoak dira e, simpliki eskualduna izatea ez digutenak usten. Orain eta bukatu denez, Alfontxok berak nola ikusten du egoera? Ikusten du posible dela urrutiago joaitea armari gabe. Eta posible eta beharrezkoa eta eta horrek e, emanen e, zaukula beti uh, irauteko eta behar ba, ez eskualduna izaiteko ere, uh, ez eskualduna egan nahi du, hautu hori ere ez egitea, baina hautua posible ikaitia hori duela elbide. Errandu zu ere kritiko zela, politikoki ez zuzena edo? <laughs> ez da politikamente arrunti incorrecto, historia bad badu, eta historia bat du, eta baina ez da ados propaganda egiteko manerarekin. Berak, uste du, informaziona egin behar dela eta gero diendek, parte hartzailek, edo zoin heinetan behar dutela, bere iritzia eman, eta zer diren, donk diren erakutsi behar dutela. Harruputzgeri gabe, ahal bada. Bera nola da gaur egun, bada urteak hemendik joan dela, edo ere dutela, badu jadin batera ertzen ari da ere, nola da? Orain momentu hontan bat bat ditu gora beherak, eh? baina orokorki eh, animoz, eh, oso noragen dinamikoa da. Enformatua izatea, iturri ez berdinetatik, emaiten dio olako, eh, zuek informazioneko mundukoak bai zirezte, bai, eh, alegera, alegerataxun bat, eh, post bat, bere burua senditzea, kapable eh, gauzak eh, segitzea, Batzuetan hemen izanik, baino hobekiago, Distanzia ere badaki uh, antaila bat izaten aldela, hori psikologikoki. Eta gero, bai, beste egun batzuk, uh, uh, gauden bezala txarrak. Baina uh, osagarri aldetik uh, dela bi urte hartio uh, futbolean egiten zuen, goizeko honetan, Hori ori dela ori baita ordu hobenan fulean hartzeko baina gaino utzi izan berdu zen eta bere bihotzak, uh, Ez da krazkatu baina holako uh, gauza bitxiak emandizkiu eta eta estu uh, bueno futboleradoa uh, arbitro bezala arbitro baserretatik esterka yeah. <laughs> eginabe eta hola Euskal Herrira itzultzeko asmoa, badu? Asmoa, bai, asmo... Asmoa asmo handia, paperrak egiterat hasi da, baina untsa lortzeko, beharko da, bai Europa mailan, bai Prantzia mailan, eta bai, eta ere hain segur Espainia mailan, bauzak... Horrera hazi, si, eta itzuli nahi du, baina ez du klandestinoki itzuli nahi.